Інші ж тим часом круг сина Атрея усі позбирались, Гомін і кроків їх тупіт, а хіла від сну розбудили. Сів він, прокинувшись раптом, І слово таке до них мовив. Сину Атрея славетний, Та інші вождівся Ахейські. Перш за все полум'я швидше, Вином погасіть ви іскристим. Всюди, де сила вогню ще таїться. Потім зберімо кості Патрокла, що був Меной та славного сином, їх відібравши з між інших, адже розпізнать їх неважко. Він бо лежав посередині вогнища, інші ж оподаль, коні і люди, з країв того полум'я в суміш горіли. Кості складемо в фіал, золотий, обгорнувши подвійно, жиром, аж поки і сам я зійду до оселі Аїда. Пагорб насипать, над ним я просив би не дуже великий, був би пристойний лише. А вже після того Ахеї, що в кораблях многовесних, іще лише після мене, насип могильний над нами, широкий зробіть і високий. Мовив він так, і погодились всі з прутконогим пелідом. Перш за все вогнище зразу ж вином погасили із христим, скрізь, де ходило ще полум'я і густо посипався попіл. Потім товариша милого білі кості зібравши, склали в фіал золотий і в жир, обгорнувши подвійно, все віднесли до намету, і покривалом накрили. Місце належне одміряли, тут же заклали основи, в межах багаття, і зразу ж насипали пагорб могильний. Пагорб насипавши, мали вже йти, та Ахіл Богосвітлий, стримавши їх, посадив на широким для ігор загоні. Із кораблів нагороди приніс казани і триноги, мулів пригнав сюди і коней баских, і биків, міцнолобих і підперезаних гарно жінок та ще сиве залізо. Перш за все кращим комонником визначив він нагороди, жінку привів у тонких рукоділлях до вельми. Ще й у додачу триніжок, у двадцять дві міри, двоухий, першому, а шестирічну кобилу, яка не бувала, в запрягу, мулом жеребну, для другого він приділяє, третьому гарний казан, що вогонь його ще не торкався, білий і ще не задимлений, місткістю в міри чотири, Золота два таланти четвертому він приділяє, П'ятому – дзбан двоєручний, який на вогні не бував ще. Встав після того Ахіл і так до Аргеїв промовив. Сину Атрея і всі в наголінниках гарних ахей. Ось перед нами з витяжцям у гонах лежать нагороди. В іншого пам'ять, якби ми змагалися нині, Ахеї, першу б я нагороду приніс до свого намету. Знаєте ви, що швидкістю всіх перевищують інших коні безсмертні мої. Посейдон їх привів у дарунок батьку моєму Пелею, а той вже мені передав їх. Та не змагатимусь я і мої коні однокопиті. Славного втратить візничого їм довелося, що стільки ласки вділяв їм, так часто оливою змащував ніжно гриви густі, у в воді їх старанно омивши, тим то й стоять непорушно, до самого долу спустивши гриви густі і тяжко своїми сумують серцями. Ви ж починайте змагання. Хай участь в них візьме Захеїв кожен, хто певен у конях, своїх і міцних колісницях».